Binecuvântarea Domnului peste voi toți, fac să-l dar și dau să aibirii de oameni, întotdeauna până și purul rău și în vecii vecilor. Amin. Slavăție în față Dumnezeu, vânădâște-n asa, slavăție, ale al și întotolo adăcelor apostolilor, al sfinților, îmi chiar martră și Torul, al nu ce nici papila, gatoni și agatonica și a fost între o nopte înșă, la pomenirea se Ale chemândruți în sfințeniai noștrilor, euânghelul al și o Zanemii de ase, zanemii noi ca un Doamne Iisus Elisar, Că Dumnezeu nostru îngrește-ne pe noi. Amin. În tot pământul a ieșit din la lor și la marginea lumii cuvintele lor. Un glas dumnezeiesc din credincioși al prorocului care arată că nu este om ca căria să nu e adus la cunoștință ceea ce înseamnă Dumnezeu și implicit omul pe pământ. Cine crede că omul este o fătură, chiar dacă o crede zidită de Dumnezeu, doar așa iurea trecătoare se înșală. De vreme ce omul este supremul creației lui Dumnezeu, fără întoială că a avut din totdeauna grijă ca el să, fină, să fie pus în cunoștință despre ce este Creatorul Său. Aici intervine un singur lucru și de multe ori de căpetenie, majoritar pentru veșnicia omului, dacă vrea să înțeleagă sau nu. În frumoasa pildă de astăzi a Mântuitorului, ne arată cum sunt clasificați oamenii. Am putea să-i punem în patru categorii, printre care suntem și noi. Depinde în ce categorie ne afiruăm. Acea sămânță care cade din mâna asemănătorului pe pământ, una cade în cărare, una pe piatră, una în și una în bun. Nu este om care să nu fie adus la cunoștință frumosul cuvânt al mântuirii. Dar iată că acel cuvânt, cum spune și Mântuitorul Apostolilor și prin ei, până în zilele noastre și nouă, nu este altceva decât ca o sămânță în mâna sămânătorului. Pământul suntem noi cum spunea și Apostolul Pavel că întotdeauna cuvântul merge prin auz în inima. Depinde cum noi îl cultivăm și cum suntem atenți ca nu cumva veni vrăjmașul asemănând sănunța cea căzută în cărare să ne cuvântul care este proaspăt auzit. Sau dacă va cădea cuvântul pe piatră, Prinde puțină rădăcină, se zbate să se iasă spre gheață răsărind, dar se usucă neavând în la rădăcină, nu se poate veni. Alta cade în spin care nu sunt altceva decât grișile lumii și asemenea unei semințe aruncate din mâna asemănătorului, așteptând l să rodească, Așa și sufletul nostru, dacă nu este privit ca o sămânță care răsară, este omorâtă de spinii din ei. Din cele patru categorii de semințe, doar una cade în pământ bun și aceea, spătându se să învieze și să aducă bucurie stăpânului său, înrudește în suflet. Dragi credincioși, nu în zadar Mântuitorul ne-a pus în temă cu tot ce îi se poate întâmpla omului. Vedem cât de superficiali sunt oamenii în zilele noastre. Primesc de multe ori cuvântul cu mare bucurie, crezând că au descoperit o comoară. Și într-adevăr, pentru un moment al vieții lor, a conștiinței lor, parcă s-au trezit la o realitate pe care n au cunoscut-o niciodată. Într-adevăr, din umila mea experiență duhovnicească, pe mulți dintre oameni am văzut cum a căzut cuvântul lui Hristos, au mântuirii în inima lui, dar nu a durat mult că venind diavolul i-a furat cuvântul. Urătorul de Dumnezeu și urătorul omului, urătorul binele, nu are de, singur, de decât un singur scop. să îmbrească mintea omului ca nu cumva, având acces prea mult la Cuvântul lui Dumnezeu, să se mântuiască. Dar omul care este neatent, precum acea cărară, care este bătătorită de tot, și de toate e logic că nu va ține cuvântul prea mult. Că venim diavolul și aruncându-i fel de fel de gânduri în minte imediat îi scoate precum apa scoate un lemnul dintr-un vas scoțându-i din minte pentru totdeauna poate uneori cuvântul lui Dumnezeu de mântuire. Cărarea Piatra pe care cade sămânța nu este decât omul care, prin într-adevăr cuvântul, îl acceptă, îl mai ține în conștiința lui, dar dacă acel cuvânt nu este adevărat, nu este îngrijit și muncit, el se usucă. Grijile vieții care sunt din ce în ce mai multe, la timpul acesta și pe măsură ce înaintem spre Apocalipsă, vor fi un adevărat păinjenici din care omul este cu greu să mai scape, ne împleticesc pașii și nu mai putem să-i spre cele frumoase, nobile și ce ale Lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, nu a dar spune și Apostolul 4, de ziua când Dumnezeu va judeca lumea tându-i fiecăruia după faptele lui. Precum și într-o evanghelie spune mântuitor, arătați-vă faptele și veniți și vă luați prețul de cum ați luptat în aria lui Dumnezeu. Din acest motiv pun în temă pe majoritatea oamenilor spântui pe mine fiindcă fiecare din noi avem un scop ca un pom sădit în grădina omului cu prețul și cu de a rodi. Dar iată că oamenii împraticindu-și pașii duhovnicești din acest păinjeniș al lumii care este trecător atât de efemer din ce în ce mai putrăveios, îl exclude pe Dumnezeu din conștiința și din viața lui. Oamenii de multe ori ajung duplicita, caută să îmbine și trupul și pe Dumnezeu. Truful să fie hrănit la maxim din cele carnale și în pietoare spre pământ, iar sufletul vrea să explodeze de un gășare sorgindă spre Dumnezeu. În acest tumult de griji sau de sete duhovnicească, sămânța cuvântului de Dumnezeu pierd. În finalul vieții omul trebuie să dea seamă la Dumnezeu de ceea ce a făcut. Că nu a fost zidit doar o simplă zidire a sa într-o poziție bipedă de a parcurge un drum atât de efemer de viață. Fiindcă astăzi Servăm și sinodul al de ecumenii, care a fost făcut strict pentru a matematizizei iconoclasmului, vom îmbina puțin această filă cu ce înseamnă oameni. Cât de perverși pot fi oameni în viață? Abia ieșită din tumultul erezilor biserica lui Hristos Mântuitoare, zbuciumată ca o corabie de toate valurile, dar nu pierită, iată că avea să se înfrunte cu o nouă plată, cu un cutremurător zbucium în coastele acestei corabii. Nu era altceva decât plaga iconoclasului care o vedem prelungită peste ani și până în de noastre. Au urcat la tronul, tronul Bizanțului un oarecare împărat care se trecea de prin Isaurea, de din Armenia, unde erau multe interese materiale, fiind foarte mulți eretici acolo, fiind și evrei. Imperiul Bizantin trecea printr-o grea financiar. financiară i-a dat Dumnezeu sceptrul nobleții de a fi împărat lui Leon. Acesta văzându-se cu sceptrul în mână, dacă nu a avut o identitate a sa creștinească, era ca o trestie. Băteau vânturi puternice în frontaliile lui, în stânca lui de credință care era ca o plastilină. Și în felul acesta au reușit să-l determine împreună cu alți răjmași al lui Dumnezeu să aducă acel iconoclas în biserică. Iconoclas este un cuvânt care se compune din două din greacă, icon de la icoană și clasmos de a sfârma icoanele, să că sunt idoli așa cum sunt din Occidentul de azi, sau din toată lumea care nu cred în Sfânta Cruce, sau în icoanele Sfinților și cele care ne exprimă pe Dumnezeu sau pe Fecioara Maria. Cu creul au fost Sfinților ca să apere frumosul cult al icoanelor care împodobeau bisericile și alea duceau ca o, pe o mireasă frumos împodobită și totodată în dogmatismul ei. Grașche din credincioși, Dumnezeu cum nu a lăsat niciodată turma sa de izberiște, așa avea să-și scoată oamenii potriviți pentru scopul potrivit. Aveau să se ridice bărbați puternici în cuvânt și în faptă totodată și în gândire a fost Sfânt Ioan Damaschie, care mult a scris împotriva acestui curent atât de murdar și de păgubos din punct de vedere al creștinismului și a de omului. Avea să sufere enorm de mult pentru acest lucru că a apărat Sfânta Credință în toate dogmele ei. Dar împăratul, având scertul în mână, sfătuit totuși, era într-un imperiu ortodox, nu a vrut să înțeleagă. La un moment dat s-a exprimat cu istoricul cuvânt și multar totodată. Nu vă ascunde pe niciunul, eu sunt preot, împărat și preot. Și a judecat până și dreptul ecleziastic de preot. Și a făcut aceste cugetări nefaste față de Dumnezeu până când Dumnezeu a decis ca să-i sfârșească această cursă a vieții ca un de obicei. A făcut mari intervenții la Patriarhia Constantinopolului să-l corupă pe Patriarhul Germa de atunci, care stătea împotriva acestui curent, dar nu a reușit. În final ca un despot l-a schimbat cu un altul de bugetarea lui. Furtuna mare se anunța la orizontul ortodoxiei. S-a născut un proglodic de-a lui. Cum spune prorocul David, săturatul sau de fi și-a lăsat să prunciilor lor. Ce avea să iasă dintr-un truc putre, tot o S-a născut fiul lui Copronim, care avea să fie mai înverșunat ca taică-sul. cercul sceptrul împărăției Bizanțului, acesta a ajuns la atâta cumpliție că i-au dus în închisoare pe apărătorii icoanelor, i au umilit, i-a chiar i-a omorât. Până unde au putut să ajungă acești oameni? Au intrat cu cismele cu alte cuvinte în flori, au intrat în biserici și le-au folit de tot ce era sfânt. au luat sfintele moastre și le-au dat foc, Chicoanelii le-au aruncat în locuri de necinse sau le-au trecut prin foc, le călcau în picioare, făceau toate nebunile și inepțiile, numai ca să impună poporului această dogmă putre a lor că impoanele sunt idoli și nu se merită să se întâmple. Atunci își puneau întrebarea creștinii, Dacă îngați pictura de pe PPLS, cu ce o înlociești? Stai ca un graș, doar că reți obosiți. Și au spus împărații că să picteze pe pereții bisericilor ori în interior scene de vânătoare, animale, fel de fel de chipuri istorice. Acestea le găsești la Dumnezeu dar nu într-un loc sacru unde îl găsești pe Dumnezeu în toată puterea și frumusețea Lui. Dar iată când se împlinește ceea ce a spus prorocul David, pentru ce, Doamne, explicat gardul viei, și-a intrat porcul sălbatic și-au au, scurmat-o și fierul au păscut-o pe ea. Întotdeauna omul când nu pune preț pe cele frumoase omenești, mă, mă rezum, aruncă tot în cont, că nu sunt muncite de el și nici credință în ele. Nu au. Dacă tu nu crezi în ele, măcar nu te mai atinge de cele ale lui Dumnezeu care nu sunt ale pentru cei intrii, exact cum spunea prorocul David, ca un fier din pădure și scun cele frumoase, oare nu-ți dai seama, omule, că tu te vei confrunta cu Dumnezeu? Dai piept în piept cu Dumnezeu și el totuși tace și te arată ca să fie adevărat într-o cuvintele sale când va de el. Cum a spus prorocul David că Dumnezeu oamenilor fără de lege nu le înjumătăștește zilele, ci l-așteaptă, poate se va întoarce. Multă lacrimă, mult suspin și multă rugăciune îlbinată cu post au făcut de către Sfinții Părinți, de acum nu în biserici, ci în peșteri, fugiți de cumplitii acestei picoane. Aceste rugăciuni au ajuns... Până pe la anul 780, ceva când avea să vină la împărăție fiul acestuia al lui Copronin, dar fiind minor, fiindcă tatăl său a murit, a rămas împărăteasa cu numele de Irina, care se plecea din Atena. A rămas împărăteasă până va veni la majorat fiul ei iar știind prețul icoanelor, văzând hidoșenia care s-a vărsat pe biserică, ca o împărăta a să lasă până imperial, acolo unde trebuia și să hotărească. Așa s-a făcut că a chemat prelații lumii ortodoxe și făcând sinodul, căutând să facă sinodul. 786 la Constantinopole a avut o opremiști. A avut o poziție din partea iconoclaștilor. Ia ca o femeie înțelegătoare și foarte isteață la minte și plină de credință a tăcut. Ca și cum nu ar mai fi făcut nimic. A așteptat momentul potrivit și anul următor, în 87, avea să împlânească sinodul Dumnezeu, unde a fost și primul sinod ecumenic. Acolo aveau ca să închege dogmele credinței în privința iconoclasmului. S-au adus din nou Sfintele Icoane în toată frumusețea și dogmatismul lor. S-au adus Sfintele maște în biserici fiind la loc de cinste, cei care au fost închiși și mai aveau o sfărâmă de viață în pieturile lor, erau eliberați din în închisoare și puși la loc de cinste demnitățile lor. Suflau un vânt cald și dulce de libertate. Mare bucurie a putut să aducă împărătața Irina în biserică ortodoxă. Dar ea a făcut ce trebuia la timpul ei, ca o sămânță căzută în pământ bun. Având puterea dată de Dumnezeu ca o împărăteasă, s-a și luptat ca o leoarecă pentru apărarea dreptei credințe. Iată un om care într-adevăr își va merita plata sa pe deplin, că la momentul potrivit nu s-a lăsat celor carnale, ci cu mare risc și o femeie totodată a făcut o cotitură în istoria bisericii. Peste ani aveau să răsară iar aceste mlădițe spurcate ale iconoclasului. Aveau să se ducă până în anul 840 când la scaunul imperial domnea Teofil, iconoclas. Așa ferocitatea a fost și acest om încât că Dumnezeu l-a încăduit. L-a dăcut și l-a răbdat precum și cel dinaintea lui în răutățile lor până la sfârșitul vieții. Când s-a apropiat de sfârșitul vieții i-a fost o bătare al dumnezeului Dumnezeu de celul acesta. Datorită unui fapt puțin nepotrivit pentru el că i-a stricat pierșii, i-a stricat cetatea lui de suflet ca a căzut într-o transă și mentală, dar și de sănătate, că în scurt timp s-au căscat gura de către Dumnezeu, de poala lui, de i se vedeau mațele. sa soția lui Teodora, fiind creștină și văzând cât de păgubos merge în gândirea lui față de Dumnezeu, l-a rugat mult și a spus să înceteze cu această aceste mârșării asupra lui Dumnezeu, această luptă împotriva icoanelor, el n-a și s-a dus ca o doamnă, ca un om credincios pe pal, la patul lui de moarte și i-a spus în ultima cântă, uite am venit cu icoana Maicii Domnului, măcar atât fel, că el avea cunoștință, sărută pe Maica Domnului din icoană, ca să se îmblânzească Dumnezeu și măcar să mor ca un om normal. Și atunci s-a înclinat și a sărutat sunt ecuanul și a și De acum am să era liberă. Nu spre măritici, ci ca să facă precum, Irina a făcut cu vreo sute de ani înainte. Ei. Atunci a să pună și aceea același cert imperial. În drepturile sale și pentru ultima dată a și stârpit această buriană atât de păcubitoare pentru mântuirea oamenilor. Iubiți credincioși, mulți s a lăsat timp de 120 de ani cât a durat această hidră Acest această furtună putremurătoare în biserică. Ieșeau sfinții părinți mărturisitori ai dognelor bisericii și cu sânge mărturiseau în fața tirania acestora. Nu se înfricoșau. Gândiți-vă când a fost Sfântul Teodor studit, un mare bărbat al ortodoxiei și un mare ascet, a fost arestat pentru faptul că nu se ies în aceeași curiocare cu împăratul. L-au bătut până când sărea sângele cu bucăți de cald din cuplul lui, dar nu i-a luat viața. Sfântul Ștefan Nou, după ce a fost bătut, după ani de temniță grea, a fost legat de coada carului și trâit de pietre și așa s-a sfârșit. Dragi aceasta este istoria numai spusă, dar să o vedem. Câtă frică și tremur ne-ar inspira. Stăm și ne gândim la cei care blasfemiază pe Maica Tronului, Sfânta Cruce, Icoanele. Oare aceia nu vor fi judecați, măcar în vii se apară Sfinții care au murit în aceste chinuri groate și în apărarea Ortodoxiei? Dar Dumnezeu le tace ca el să-și termine cursa vieții și apoi va merge acolo de unde, unde nu se mai întoarce și va da răspuns pentru toate faptele lui. În acest iureș tremurător, în această ambiguitate am putea să spunem din privița credinței cum s-au împărțit și s-au fracționat oamenii după mofturile lor, trebuie să fim foarte înțelepti. Cred că acum se împlinește mai mult ca oricând cuvântul Mântuitorului, fiți înțelepți ca șerpii și gândi ca potenii. Șarpele este o vietate foarte înțeleată și își păzește capul. Din acest motiv și Mântuitorul ne pune în vedere acest lucru destul de sensibil. Păsește-ți capul, adică nu fizic, biologic, păsește-ți mintea. Atentatele care se dau la ziua de astăzi se dau la mintea omului și din acest motiv omul este ca o corabie pe vârfurile valurilor, nu-și mai știe ce identitate confesională să mai ai. Apar ca într-un bazar fiecare prezentându și marca. vină la mine și vezi cât de bună este. Cum este și pe piață, într-adevăr, mărcurile acestea carnale. Sunt frumos împodobite și garnisite și când ajungi acasă nu-ți rămâne decât să le dai pe foc. Sau la bună. Cu atât mai mult să înțelegem credințele Mărșa și nemântuitoare la timpul acesta. Nu ți-a dat la sfârșit Mântuitor păziți că vrea părea Hristos mincinoș. Mulți mărturisesc dreapta credință. Pe că e doar de mască, nu îmbrăcat în faim de oameni. Mă gândesc de multe ori la momentul crucial al schimbării calendarului, câte ușor au fost de doar de nas oamenii și mamele. Li s-au arătat că nu-i nimic doar să aliniem calendarul, doar atât, ca să fim cu Occidentul. Dar iată acum, peste 80 de ani, sunt față în față cu cel ce a jucat cu de la timpul acela. A fost primul pas schimbarea calendarului, aduce-l la același numitor comun la aceeași oră cu Occidentul care era catolic și toate confesiunile străine vântuirea omului, după ce s-au văzut cu această redută, cucerită, au început încetul cu încetul să se facă infuzii de credințe străine, ca în ziua de astăzi, ortodoxia din dealul patriarhia aș putea să spun, încete să-și piardă credibilitatea. Slujbele cu cei care nu cred în absolut nimic. Oare cum te poți tu să te unești și să mă și sau să te rogi cu mai mai Domnului, cu și Sfintei Cruci din acării ne -a pus nouă mântuirea și o le dă în Sfânta Cruce că este altarul de jertă pe care s-a răstâgnit mierul original. Sfinții care sunt arătați prin Sfintele Icoane, cum să-i dăm șopi, zicând că sunt chipuri cioprite. Mergând pe cea mai umilă gândire, ar putea să fie mustrat un impostor de genul acesta, în felul acesta. Să vină îngerul și să-i spună, tu ai iubit pe cineva, ai avut pe cineva drag pe lume, da. Mamă, tată, soție, copii. Avei poze în casă, s-au de a vlodalor? Da. Îl cine sau îl sub pat? Da. Ce îți reprezenta acela? Nu o aducerea minte, a ființei dragi? Oare icoana cum spunea și Sfântul Ioan Damaschin? Nu este altceva decât o fereastră prin care noi privim dincolo de noi ne aducem aminte de Hristos, ne aducem aminte de jertfa Lui, ne aducem aminte de cine a fost Fecioara Maria, ne aducem aminte de toți Sfinții cum au suferit pentru a ne da nouă acest panon, acest raper, acest timp dar ardea ortodoxiei, plin de sânge și de lacrime, dar totuși există. Dacă am ajuns până la aceste timpuri. Trebuie, iubiți gănicioși, să fim într-adevăr, cum a spus Mântuitorul, înțelepți, stes la tot ce se vinde în această viață dogmatică la timpul acesta și totodată plângi ca porintei. Să nu ieșim la rampă cu ciomagul, cu sabia sau cu cuțitul lui. Să fim cât mai docili, cât mai îngăduitori cu cei din jurul nostru și să ne apărăm propriul nostru tezal, de care eu spun pentru mine, nu pentru alții, nu sunt vrednic, că este încredința mea. Dumnezeu care ne-a învățat și a suferit pentru învățătura Lui până acum și suferă toți Sfinții, să fie părtinitori cu noi în ceasul judecății, Fiului lui Dumnezeu și a mântuitorul nostru. Iar noi să i dăm slave și crește în vecii vecilor. Amin.